van a kertben. Egy közeli kis vendéglőben ebédeltünk. Kíváncsian foggattam poárót mi a véleménye az Arandel családtagjairól. Mafoa ugyancsak érdekes társaság. Figyelje csak meg! Akárhányszor mondom, Arandel kisasszony közvetlenül a halála előtt levelet írt nekem, mindig kiderül valamit. Hiszlávszontól az ellopott pénzről értesülök. Mrs. Téniosz nyomba azt kérdezi. A férjemről? Miért a férjéről? Mit írt volna nekem Arandel kisasszony dr. Téniosról? Annak az asszonynak valami nyomja a szívét? Véltem. Igen, tud valamit. De mit? Pibadi kisasszony előadja, hogy szerinte Charles Arandel két silingért meggyilkolná tulajdon nagymamáját. Miss Lawson szerint Mrs. Tenius bárkit meggyilkolna, ha a férje ráparancsolna. Dr. Tenius a velejéig romlottnak tartja charles T. és Terezát, és könnyedén céloz rá, hogy az anyjuk gyilkos volt, nem kevésbé könnyen kijelenti, Teresa képes volna hidegvérrel bárkit eltenni lábalól. Mondhatom, jó véleményel vannak egymásról mindannyian. Dr. Ténios állítólag azt hiszi, hogy illetéktelen befolyás érvényesült a végrendelet esetében. A felesége kezdetben láthatóan nem osztotta ezt a véleményt. Eszébe sincs megtámadni a végrendeletet. Aztán megváltoztatja a véleményet, mihelyest a férje megjelenik a színen. Itt valami nincs rendjén, Hastings. Érzem. Mrs. Ténios fél valakitől, mondtam. Kitől? Tőlem? Nem, nem magától. Valaki, vagy valami mástól. Elleninte olyan nyugodtan józanul beszélt, természetesen elkeserítette a végrendelet, de nem akart semmit sem tenni ellene. Úgy viselkedett, ahogy egy jó nevelt, de passzív nő szokott hasonló esetbe viselkedni. És akkor jön a hirtelen változás. Mrs. Tenius egyszerűbe a férje véleményéhez csatlakozik. Azután, ahogy kijön utánunk a halba, szinte lopva, no és még valami. A férje látogatása a zöld lombvillában azon az utolsó vasárnapon. Megmernék rá esködni, hogy Mrs. Tani azt nem tudott róla, és mégis nyomban kijelentette, miest észrevette, hogy a férje ezt akarja, hogy tudott róla, csak kiment a fejéből. Nem tetszik ez a dolog nekem, Poirot. Igaza van, Hastings, sokat mondó epizód volt. Ebből is kitetszik, mennyire fél az az asszony és maga mégis rokozszebbesnek találja a azt, igaz? Kellemes, nyílt, jó jókedélyű embernek. Így van, bólintotta. Vigyázzon, Hastings, nem helyes, ha az ember a személyes reakciói befolyásolják mások megítélésébe. Nem szabad az érzéseinkre hagyatkoznunk, csupán a tényekre. Igen ám, csak hogy ez esetben vajmi kevés tény van a birtokunkban. No, no, barátom. Itt van például a gyilkossági kísérlet. Ezt elfogadhatja tényként, ugye bár? Igen, mondtam lassan. Elfogadom. Tribiál. már márpedig gyilkossági kísérlethez gyilkos is kell. Azok közül, akik aznap este ott voltak Zöld villába, az egyik gyilkos. Szándékában minden esetre az. Elfogadom. Tekintjük tehát kiinduló pontnak. Adva van egy gyilkos. Vizsgálódunk. Mondhatnám, felkavarjuk az iszapot, és mit kapunk? Udvarias társalgás során csak amúgy felületesen odavetve egy sor mód felett érdekes vádat. Miss Larson ártatlanul megemlíti, hogy Csász életveszélyesen megfenyegette nadnényét. Dr. Téniosznak a terezárót tett megjegyzésébe talán nincs semmi rossz indulat. Talán csak az orvos tárgyilagos megállapítása. Pébadi kisasszony ellenben őszintén meg van győződve, hogy császk az ember. No de végtér ez csak magánvélemény. És így folytathatnám. Ugye azt szokták mondani, hogy kutya van a kertben. Ebí, ezt mondom én is. Csak, hogy itt gyilkos van a kertben. Én arra vagyok kíváncsi, mi a maga véleménye, Poáró. Egyelőre korai volna véleményről beszélni, Hastings. Egyelőre az indító kérdésén gondolkodom. Miféle indítéka lehet Arandel kisasszony halálának? A legvalószínűbb természetesen az anyagi haszon. Kinek lett volna haszna Arandel kisasszony halálából, ha húsvét után kedden hal meg? Mindenkinek, Mislavson kivételével. Pontosan. Ez tehát egy szemét automatikusan felment? Első pillantásra igen, valóban tűnődött poáró. Csak az az érdekes, hogy az a személy, akinek semmi haszna sem lett volna Arandel kisasszony halálából húsvét utáni kedden, mindent megnyert két hét múlva, amikor a halál valóban bekövetkezett. Nézzük csak, pontosan mi is történt a baleset után. Arandel kisasszony fekvőbeteg volt. Pontosan, és bőségesen volt ideje gondolkodni. Azután levelet írt magának. Igen, írt nekem. És a levelet nem adták föl. Nagy kár. Gondolja, hogy valami lappanga mögött, hogy a levelet nem adták fel? Bevallom, Hastings, ezt nem tudom. Az eddigiek ismeretében arra a véleményre hajlok, hogy nem szándékosan történt. Nem vagyok benne bizonyos, de azt hiszem, senki sem sejtette, hogy ilyenfajta levél íródott. Na de folytassuk. Mi történt azután? Az ügyvéd látogatása. Valóban. Aranda kisasszony hivatta az ügyvédet. És új végrendeletet készített. Pontosan. Új és teljesen váratlan végrendeletet. És ennek a végrendeletnek az ismeretébe gondosan mérlegelnünk kell a szobalánynak egy kijelentését. Emlékszik, ugye? Ellen azt mondta, Miss Lufson nagyon igyekezett, hogy Aranda kisasszony ne tudja meg, hogy a kutya éjjel kint maradt. Azután, folytatta a Különféle dolgok történnek. Csász és Tereza lejön a hét végére, és Arandel kisasszony megmutatja Császnak az új végrendeletet. Ezt mondja legalábbis Csász. Terezának azonban nem mutatja meg. Mert azt gondolja, Csász elmondja a hugának. De nem mondta meg. Vajon miért nem? Csász azt állítja, hogy elmondta. Tereza viszont kereken kijelenti, hogy nem mondta el. Távozásunk után pedig lehülyézi a bátyját. Na, de térjünk vissza az eseményekhez. Dr. az beállít vasárnap. Minden bizonyjal a felesége tudta nélkül. Charles és Tereza hétfőn távozik. A kisasszony jó egészségben és hangulatban hagyják ott. Jó a megvacsorázik, majd a sötét szobába ül a trip kisasszonyokkal és Miss A szeánsz vége felé rosszul lesz. Ágynak esik. Négy nap múlva meghal. Egész vagyonát Miss Lovezon Hastings kapitány pedig kijelenti, hogy Arandel kisasszony természetes halállal halt meg. Helcobb a pedig az a véleménye, és ezt semmiféle bizonyítékkal nem tudja alátámasztani, hogy Arandel kisasszony vacsorájába mérgettettek. Valami bizonyítékon van, Hastings. Gondoljon csak a trip kisasszonyokkal folytatott beszélgetésünkre. Meg egy kijelentésére, amely feltűnik Miss Lawson kisé összefüggéstelen locsogásában. Arra gondol, hogy köri tevet vacsorára? A köri erősize észrevétlenné tenni a méreg jelenlétét. Erre gondol? Valóban, a körinek van bizonyos jelentősége. Talán, mondta lassan Poáró. De ha igaz az, amit feltételez, Poáró, szemben az orvosi szakvéleménnyel, akkor csak is Miss ölhette meg, vagy valamelyik cseléd? Vagy netán a trip kisasszonyok? Ostobaság, nem hiszem, mindezek az emberek szemmel láthatólag ártatlanok. Egyet ne felejtsen el, Hastings. Az ostobaság nem zárja ki a ravasságot. És ne felejtse az első gyilkossági kísérletet. Nem kellett hozzá különösebben nagyész. Igen, egyszerű kis gyilkosság volt, amelyhez Bob adta az ötletet, meg az a szokása, hogy hagyta a labdáját a lépcső tetejét. Egy fonalat kifeszíteni a lépcső fölött igazán gyerekjáték. Igen, de a méreg, amely nyomtalanul felszívódik, az már korán sem olyan egyszerű. Nem is tud akárki szert tenni rá. Az ördögbe is poháró. Egyszerűen nem tudom elhinni. Az egész puszta feltevés. Téved, barátom. Ma délelőtti beszélgetéseink után már van valami nyom, amin elindulhatok. Csak egy tart vissza. Félek. Fél? Mitől? Hogy felzavarjuk az alvó oroszlánt, mondta komoran poáró. Így mondják, nem? Ne zavarjuk az alvó oroszlánt. A mi gyilkosunk most békésen szundikál a napfénybe. De ha felzavarjuk... Ki tudná jobban, Hastings, mint maga vagy én, Hányszor, de hányszor megesik, hogy a gyilkos, akinek megrendült az önbizalma, akit sarokba szorítanak, megint öl. Másodszor, de talán harmadszor is. És most ettől fél? Ettől, Hastings, bólintott Poirot. Ettől. ha gyilkos van a kertben. Mit pedig van? Hastings, nagyon is azt hiszem.